Ганна побачила його, але не мала смілості питати, куди йде. Андрій, щоб не звертати на себе увагу жінки, каже, «А вважайте там на хату. Я йду до коваля, щоб мені зладив сворінь воза. Андрій був цікавий, чого Шевко кличе його. Йому ні нагадку не прийшло, щоб це торкалося сватів. Шевко попросив його до кімнати. «Я вас, пані Єнджею, просив сюди задля Олюньки. Я хочу йти в свати до неї».